Goddag alle sammen, og velkommen her inden for til øh, vores podcast her på kongressen.com. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på kongressen.com, og som altid jeres vært i denne her podcast. Med mig overfor i studiet her vores jurist advokat Ruben Sindal. Velkommen inden for i studiet Ruben. Mange tak for den korrekte hilse, Jamen, Anders. Øh, en fornøjelse. Vi går jo efter at være korrekte her i, i programmet Ved undergruppen. Vi, øh, vi skal vidt omkring i dag. Vi skal både øh, til USA, og vi skal også til Næstved. Øh, vi skal tilbage <laughs> i historien. Vi skal i det hele taget nå meget. Allerførst, så øh, skal vi lige starte med noget, der er sket siden øh, at, øh, sidste program blev optaget. Det er, at det nu formelt er en realitet, at... Det er en rematch mellem Donald Trump og Joe Biden, vi kigger ind i. Det er nu sådan, at de to herreværelser har sikret sig, at det nødvendige antal delegerede, og dermed er primærvalgkampen jo også nu definitivt nået til det punkt, hvor der ikke længere er nogen spænding. Det var der ikke rigtigt i forvejen, men nu er det også formelt realitet, at det er en 2.0 af Biden-Trump, vi kigger på. Jeg skal også sige, det er ikke, fordi der sådan har været stor spænding om det, men, nej, nej. men nu er det helt sikkert, at nu kan man ligesom lægge det bag sig og, og så videre til næste kapitel. Og det er jo så startskuddet til små otte måneders valgkamp 8 herfra. Måneder. Der meget kommer til at ske, både hvad vi kan forudse, og hvad vi ikke kan forudse. En ting er sikkert, det bliver ikke for børn. Det kommer til at blive ganske, ganske barsk, den, den valgkamp, som vi kommer til at have med at gøre. Jeg tror, hvis vi lige, Ruben, kigger sådan helt ordentligt set på det, altså, vi kigger ind i en gentagelse... Og øh, det er for det første ikke tit. Hvis vi lige skal starte med, med historietimen, det er folk, der hører programmet her, som eventuelt også har hørt podos, vil kunne huske nogle af de ting, jeg siger nu. fordi det kan jeg sige, er der eksempler på øh, de her rematches i amerikansk præsidenthistor præsidenthistorie? Ja, det er der. Men det går nok langt tilbage, man skal for at kigge efter sidste eksempel. Det er faktisk helt tilbage til 1956. Det skal så ikke være nogen hemmelighed. Det er en, en, en af de lidt mere særpræget øvelser, der blev lavet øh, på det tidspunkt. Dwight Eisenhower, republikaneren Dwight Eisenhower, den her meget berømte general, som blandt andet havde stået i spidsen for, for D-dag under 2. verdenskrig, han øh, stillede op for i 1952. Overfor ham stod en demokrat, der hed Adlai Stevenson. Han fik læsterlige tæsk af Eisenhower. Ikke desto mindre tænkte Stevenson fire år senere, øh, ved hvad venner, jeg tror faktisk godt, jeg er i stand til at tape endnu større. Må jeg ikke prøve <laughs> en gang til? Og Eisenhower siger, jamen så slår jeg ham da bare endnu øh, større, end jeg gjorde i 52. Det gjorde han så også. Det er nok derfor ikke lige øh, Stevenson-eksemplet, øh, som, øh, som Trump han skal kigge tilbage på. Altså, hvis Trump han skal kigge tilbage på et eksempel på, øh, på historiske gentagelser, hvor det så endte, øh, sådan som Trump gerne vil have, det skal ende i 2024, så skal han jo tilbage, øh, vi så i slutningen af 1800-tallet, og skal kigge på, øh, på Grover Cleveland mod Benjamin Harrison. Så, ved, det, er det, på det, det, det er sjældent, vi når hen på de to præsidenter i, i, i programmet her, men ikke desto mindre, så er det faktisk realiteten, at Benjamin Harrison og Grover Cleveland af et par omgang stod over for hinanden. Cleveland var jo præsident første gang i, øh, i midten af 1880'erne, han blev valgt i 1884, sad så de her fire år frem til 1800, og begyndelsen af 1889, han taber nemlig valget i 1888 til Benjamin Harrison. Fast besluttet er Cleveland jo så på at vende tilbage til... Øh, til og Benjamin Harrison, da han så har siddet de her fire år, og der så ved været valget i 1892, Mulighed muligheden for, at man kan genvælge ham, så er det så Cleveland, han siger, jeg sagde jo, jeg kommer tilbage, jeg er kandidat mod dig, og så uh, en gang selv, så tager vi en, en Cleveland-Harrison-duel. Og den her gang så endte faktisk med, at uh, Grover Cleveland slog Benjamin Harrison og dermed så vendte tilbage. Og det er derfor, at han både er præsident nummer 22 og nummer 24 i rækken. Det er så også den eneste gang, det er sket i amerikansk historie, det er, at uh, en mand, der har tabt præsidentmagten, rent faktisk evner at få den tilbage. Det var da Grover Cleveland slog Benjamin Harrison. Jeg tænker også, når man, når man ligesom har vist, at man har, man har tabt, at man ikke har formået at slå, slå det andet parti, altså, så, så får man ofte ikke en, en chance mere. Måske det er det det, der er forskellen her. Trump mener jo ikke, at han tabte sidst, og nogle af hans stillinger mener, at han ikke kan sidst. Så, så måske det er det det, der gør forskellen. Ja, det kan godt være, det, det skal jeg ikke øh, kunne sige, men det er i hvert fald at sige, når man skal tilbage. Altså, øh, vi skal tilbage til slutningen af 1800-tallet, altså før at uh, helt præcis til til valget i 1892 for at finde det sidste eksempel på en og jo det eneste eksempel som sagt på en en amerikansk præsident, der havde tabt magten og som så kom tilbage og og genvandt den uh, med med fire års mellemrum nemlig da der grove Cleveland slog Benjamin Harrison. Jeg forestiller mig i øh, øvrigt, der er jo ikke rigtig nogen, man kan spørge, men jeg forestiller mig, at der har været en lettere spændt øh, stemning øh, mellem øh, Cleveland og Harrison i øh, øvrigt den dag, da de, øh, da de så byttede plads igen øh, der i, i begyndelsen af 1893, at, øh, at øh, det er jo så også en meget bemærkelseværd situation. Det vil være det samme, jo, hvis Trump slår Biden, så vil det være igen det her med, at begge har besejret hinanden som siddende præsident, og søgte genvalg. Det var så det, Biden gjorde, da han slog Trump i 20, Der slog han så Trump som søgte genvalg som siddende præsident. Og hvis Trump han vinder her i 2024, så har han jo så besejret en siddende præsident Biden, der søger genvalg, ligesom det var tilfældet en med Cleveland og Harrison. Nå, nu må vi lige spole tiden frem igen synes, det til 24. tilbage til, <laughs> til fremtiden her. <laughs> det kan man selvfølgelig, hvis man har lyst til at høre mere om det, kan man høre meget mere om det i på og så kan jeg øvrigt røbe for lytterne, at vi på mandag på kom har en artikel, der netop handler omkring Grover Cleveland og nogle af de her historiske eller der er mellem det, der skete dengang, og det, som nu er ved at øh, udspille sig igen her i en 2024-kontekst, i hvert fald med en rematch mellem to øh, henholdsvis en siddende og en tidligere præsident, og spørgsmålet er så, om det gentager sig. Det må vi jo vente og se til den 5. november. Men rummen den valgkamp, som vi kigger ind i, den valgkamp, som nu for alvor skal til at begynde, det er jo, som vi snakkede om før, det er en valgkamp, hvor bølgerne kommer til at gå højt. Det gør, det de allerede mudret flyver allerede gennem luften, og det er, det er godt nok en, en barsk tone, der, der, bliver, der bliver lagt for dagen. Vi kigger også ind i en valgkamp, hvor vi ved allerede på nogle tidspunkt, at nogenlunde Biden gerne vil have den til at handle om. Han vil gerne for det første snakke om, at økonomien går godt, og det er hans fortjeneste. Han vil gerne snakke om abort. Altså mange af de her emner, som lytterne også kan huske, at, at det vi var omkring i, i programmet i sidste uge, ikke mindst den State of Union special, som Camilla Sibelius og Jonas Paredo Plessner og jeg lavede i, i forlængelse af Bidens tale. Jamen der var mange af de her emner jo i fokus, altså netop det her med, se, hvor godt det går med økonomien, se, hvor godt det går med jobskabelsen, se, hvordan jeg vil kæmpe for, for kvinders fortsatte ret til abort, uanset hvilken stat de bor i, se, hvad jeg vil på immigration, hvad jeg vil på sundhed, alle de her ting og sager. Og vi ved også godt, at det bliver det, der er hovedtemaerne, kombineret med den overskrift, som Camilla, hun også taler om i fredags, nemlig det her med, at Biden også gerne vil hele tiden minde vælgerne om, at det amerikanske demokrati er på spil. Altså, at Trump er en trussel mod demokratiet, og at øh, en, øh, en, en ny sejr til Trump vil dybest set være en direkte trussel mod det demokrati, som ellers har været gældende i mere end 200 år i, øh, i USA. Det er jo sådan nogenlunde overskrifterne for Biden. Så kan man så sige, at hvis du kigger på Trump, så ved vi, at noget af det, han gerne vil have det til at handle om, det er immigration. Helt det er bare på en lidt anden måde, må man sige. Fordi Biden prøver at tæmme den flanke ved at sige, jamen, kære venner, jeg vil vældig gerne gøre noget. Jeg mener også godt, der kunne gøres noget, men der sker ikke noget, fordi Trump, han ikke vil have, at hans partifælder primært i repræsentanternes hus stemmer det her igennem, fordi... Biden i hvert fald i sin State af jo forsøgte at sige, kom nu, lad os nu få lavet den her aftale, og Trump bare sådan, niks, det kan du godt glemme. Trump ved godt, at det her, det er en valgkamp, som hvis han kan få den til at handle om immigration, så er det en kolossal fordel for ham. Det var det, han var, altså, det var en af de vigtigste grunde, til han vandt præsidentvalget i 2016, og øh, han har også tydeligt i sin strategi defineret, at immigration kan være noget, det der kan sikre ham sejren igen, igen i 2024, for der er mange problemer øh, omkring øh, den amerikanske-meksikanske grænse. Der er mange ting, der, øh, der ikke fungerer, som vi skal, og det ved han øh, godt, at det er noget, som hans vælgere virkelig også gerne vil ind og, øh, og have i fokus, så det kommer øh, helt klart til at, øh, at blive et, et stort emne, som bliver, bliver diskuteret. Jeg tror jeg måske også den sidste ting, som, i hvert fald som jeg ser valgkampen generelt udfolde sig i den kommende tid, det er at begge parter rimelig konsekvent vil forsøge at mobilisere på baggrund af modstanderens upopularitet. Altså i virkeligheden kan man sige, at den af de to herrer, der ender med at vinde præsidentvalget i november, er den, der bedst formår at mobilisere sine vælgere i forhold til den usidfredshed, der er med modkandidaten. Det vil sige, at hvis Biden bliver genvalgt, så er det med det udgangspunkt, at folk kigger i retning af Trump og siger, han skal ikke tilbage til det hvide hus. Det kan godt være, at vi ikke synes, at det er forrygende, det der foregår med Biden, men Trump han skal godt nok ikke i nærheden af atomkoderne en gang til. Omvendt, hvis Trump han ender med at genvinde magten, altså det vil sige, at han kommer tilbage efter fire års pause, og dermed går Grover Cleveland i bedene, jamen så vil udgangspunktet netop være det der med Bidens upopularitet og utilfredsheden med ham også internt i det demokratiske bagland, der blandt også mange, der synes, han er for gammel, at det bliver det, der bliver udslagsgivende for en eventuel trump sejr. Man skal også huske, i USA, der handler det selvfølgelig handler om at få folk til at stemme på dig, men det handler lige så meget om at få folk til at komme op af sofaen og stemme. Lige præcis, ja. Der er rigtig mange, der ikke stemmer, og som bare bliver derhjemme. Og, og det kan jo blive katastrofalt for begge sider. Men Så altså, det handler ligesom ikke om måske at overbevise Trump-vælger om, at de skal over til Biden eller omvendt, men bare få folk til at komme ud og sige, at det her det er så altså vigtigt. For lige præcis. Det er for... ikke kun to gamle mænd. Der er, altså det, der er noget på spil her. Absolut. En ting, møder også, som, og det er jo sådan over i, i, din, i din boldgade, det er jo øh... Det er jo også uomgængeligt af noget af det, som ligesom bliver en del af underlægningsmusikken til de kommende knappe under måneders valgkamp øh, gentagelsen af, af valgkampen mellem Trump og Biden. Men noget af det, der kommer til at øh, definere den her øh, kommende tids valgkamp, det er jo retssager. Ja. Der er ganske mange af dem øh, for Trumps vedkommende, og øh, der er i hvert fald en, som vi øh, også har talt om her tidligere tidligere programmet, du og jeg, du har skrevet om det mange gange inde på, på kongressen, kommer også til at gøre det. kan være lavet rødt for også i den kommende uge. Der er den her sag omkring de klassificerede dokumenter nede i Maralago. Der kom et interview den anden dag. En person, der indtil nu har været kendt som employee number 5, har nu fået et navn. Han hedder Brian Butler. Vil du ikke fortælle, roben, hvad det går ud på? Jo, det handler om den her øh, til omkring de fortrolige dokumenter, mm. øh, som var noget, Trump tog med, da han forlod det hvide hus. Og der var en masse øh, meget hemmelige dokumenter omkring øh, atomvåben øh, i USA og øh, militærkapaciteter og, og alle mulige ting, som øh, det må man ikke tage med. Det, det er jo det offentlige ejendom. Og så har der så været det her anklageskrift, hvor der har stået nogle vidner, øh, og som man ikke helt har vidst, øh, som du siger, hvem det var og, og hvad de vidste. Og nu er der så et af de vidner, der har stået frem og der er ligesom to ting som sådan uh, springer i øjnene her det er mm. første er at det er sådan et utrolig troværdigt vidne. det er et vidne, som ikke rigtig har nogen interesse i, sådan at skulle at sige det her, men ligesom er blevet virkelig ind. Han har arbejdet for Trump i mange år, som øh, nede på Mar-a-Lago har arbejdet der, har haft et fint job og, og, og, og der har ligesom ikke været at han er, der har ligesom ikke været noget sådan, grund til at han skulle gå efter Trump sådan så han er sådan han har faktisk kun mistet på det her ligesom, Nu nu han blevet virkelig ind i det her, han har, han har betalt for sine andre vokaler, han har sagt nej til at Trump har skulle betalt som øh, hans advokat, som nogle af de andre har øhm, så, så han er ligesom utrolig troværdigt, og ligesom ikke noget man kan sige til at om du siger det kun det her fordi du ikke kan lide Trump, eller fordi du ikke kan lide, men han arbejdede for Trump og havde et godt forhold, og var ligesom glad for at arbejde på Maralago. Mm. Det er sådan den ene ting, um og så den anden ting af de ting, han siger, det er, at altså, han har været til stede, da de har flyttet de her dokumenter. Ja. FBI står og banker på døren. De er faktisk nede på Mar-a-Lago De står inde i det ene hus, og så er der kasser med dokumenter, der bliver kørt ud i en bil mod lufthavnen lige samtidig. Og han ved ikke, hvad der foregår, siger han. Men han kan bare se, at han havde ikke tænkt mere over det på et tidspunkt. Der bliver flyttet nogle bokse Det gør der tit, når Trump han flytter. Han bor noget over i Mar-a-Lago i Florida, og så bor han noget over i Bedminster i New Jersey. Mm. Så der bliver flyttet nogle ting fra og, tilbage, og det foregår sådan hver år. Han har ikke tænkt nærmere over, at der skulle flyttes nogle bokse, men, men, men nu her senere, så kan man jo se, at han har stået der og set de her to andre, øh, der også anklaget sammen med Trump flytte dokumenter. Han har han blevet spurgt af nogle af de andre der er spurgt, øh, hvordan er det lige, man fjerner det der videoovervågning <løk> Og han tænkte ikke, han, øh, han var sådan, Nå, men hvad er det til der. De skulle bare lige se, om der var nogen der havde været. der Eller, altså sådan, Så der været, han har været til stede, da alle de her ting er sket <løk> lige med i det hele. Øh, og nu står han altså frem og utroligt troværdigt han øh, har givet og. Ja, ligesom for at forklare det hele. Det lyder rimelig øh, øh, alvorligt. Altså, øh, hvis man er Donald Trump og, og ser det her interview, altså, så er der vel øh, grund til, øh, til ganske dybe panorunker. Ja, altså man kan sige, at den her sag den var allerede nok den mest alvorlige, fordi den er så, øh, så simpel på en eller anden måde. Han har taget mm. dokumenterne, det må han ikke. Mm. Øh, det der så har været, hvor meget har Trump vist, og hvad har man gjort efterfølgende, og det her det viser jo, altså ligesom man, man siger tit sådan, det er ikke forbrudelsen, det er the cover-up, det er der, hvor man rigtig tit bliver fanget, og det er jo her, hvor man kan se direkte, at Trump har godt vist, nu kommer FBI, nu fjerner vi de her dokumenter. Så har han jo godt vidst, at det har været, han har gjort noget, han ikke måtte, og de bevidst har bevidst prøvet at... Øh, Ligesom at, at, at skjule og skjule de her dokumenter. Og nu er du, uh, Ruben, du er uddannet advokat, uh, og du sagde til mig lige inden vi gik uh, i studiet, det her, det er sådan et vidne, som nærmest kan vinde en sag for dig. Altså prøv, for alle os andre, der ikke er uddannet advokater, ligesom du er, så prøv lige at tage os ind i sådan et juridisk maskinrum i forhold til sådan, når den her sag, den skal føres. Hvorfor bliver ham her Brian Butlers uh, udsagn så vigtigt? Ja, man kan sige, det ene er det her med troværdighed. Man kan se nogle af Trumps andre sager, hvor det er Michael Cohen, der er hovedvidne, som er en tidligere Trump-advokat, mm -hmm. som Trump måske har fået ind med at få ham i fængsel, og han har ligesom en masse grunde til at være efter Trump. Det har ham her ikke. Han har ligesom ikke noget. Han har kun noget at tage på den her sag. Jeg fortæller det i den interview, hvordan han sådan har mistet sin bedste ven, som nu er anklaget i sagen. Altså, det, er sådan, det er en lidt sørgelig øh, sag, men, men han gør det kun, fordi han mener, at det her det er blevet nødt til at komme frem. Mm. Og det er jo det, når sagen skal køre, så sidder der jo en juge, og så bliver det utrolig meget det der med tror folk på, på det man siger. Ikke? Altså det er jo juryen der afgør, om man man mener folk taler sandt, og så har det enormt meget at, at sige det her med, om man føler det er en der er sådan oprigtig, og ligesom er der noget har han, hvad har han er grunden til det her? Og der er bare ikke nogen dårlige grunde. Nej. Og så så lige det sidste det der med han har været der, han har været til stede selv. Altså er der selv været der? Han har ikke hørt det en anden der har sagt det. Han har selv stået der hver gang alle de her ting er sket. Så selvom Trump-lejeren foreløber at øh, Trump løbes med at få udskudt øh, også den her sag, øh, fordi der jo stadigvæk er den her ubekendte øh, men hensyn til at højeste ret skal behandle øh, immunitetsspørgsmålet øh, om hvorvidt Trump er beskyttet af immunitet immunitetsleje, så er der i hvert fald, øh, når den her sag på et eller andet tidspunkt så bliver øh, sat i gang, hvornår det så andet sker, det ved vi jo ikke helt med sikkerhed endnu. Men så ligger der altså... Øh, det lyder som om, der ligger nogle rimelig voldsomme beviser imod Trump, og det er noget, som han virkelig skal tage alvorligt. Den her, den kommer til at give rigtig mange år i fængsel, hvis, hvis den ender med at komme i retten. Det er nok det, der det største spørgsmål, som du siger, hvornår kommer den retten? Ja. Og lige nu har Trump faktisk øh, fået held med, eller været god til at få den, få den udskudt og få den udskudt, og der er en... Han, der er en dommer, der er meget lydhør, mm. som sådan, øh, gerne vil overveje alle, Trump siger, alle ting, Trump siger, sådan meget nøje, så det går meget langsomt. Så det, det, det ligner ikke, at det bliver før valget, før valget i hvert fald. Nej, den er i hvert fald ikke slut før valget. Det kan, være Ej, det kan roligt, vi i hvert fald roligt det slå først. Og du kommer nok heller ikke i gang, tænker jeg, sådan en udbart. Nej, det er der ikke meget, at syde på. En anden ting, jeg godt lige vil vente, bare kort nu, vi er i, i den juridiske øh, boldgade, det er, at øh, der er jo stadigvæk fra det republikanske partis side, apropos klassificerede dokumenter, er et forsøg på en eller anden form for kontrasag. Altså, at øh, man prøver at, øh, at holde øh, Joe Biden øh, omkring hans øh, håndtering af klassificerede dokumenter. Der er været nogle, øh, nogle forskellige ting og sager. her. Robert Herr, som vi også har øh, om i en tidligere udsendelse, var ude med nogle øh, karakteristikker, som præsidenten mildest talte, ikke var begejstret for, for nu at øh, sige det øh, diplomatisk. Men... De forsøger stadigvæk for det republikanske parti at holde lidt liv i den her sag, og det er ikke, fordi der er meget, meget held med den operation, for at sige det nogenlunde igen diplomatisk. Nej, man kan sige, det er jo det her, der handler ikke om jure. Ligesom du siger, det her det bliver en hård valgkamp, ikke? den bliver ført både i kongressen, og den bliver ført overalt, over for man kan, og det er jo det, det her handler om. Hvis man kan få det til at se ud som, der er noget ved, ved Biden, så kan man på en eller anden måde sætte ligeså sige sådan, Biden, der var også noget med nogle dokumenter, og Trump, der er noget med nogle dokumenter, Nå, det er ligesom det samme. Ja, det, det gælder dem begge to. Ja, så går det lige ud, selvom det har vist at det er overhovedet ikke det samme. <laughs> nej, nej, nej, Og i øvrigt, uh, rigsretssagsprocessen, altså den, den er vel stadig formelt i gang, men det er jo ikke, at der sker noget særligt på den, så vidt jeg har kunnet følge med i hvert fald. Nej, de mistede jo deres hovedvidne, det tror jeg, vi snakkede om for ja. et par gange siden, og så har vi ikke rigtig hørt så meget. De har sagt, at den er stadig i gang, men igen, det er jo mere bare for at kunne sige, at ligesom, der er noget i gang. så kører stadig i kører vi undersøger det meget nøje, det er fordi, der er så meget galt, vi bliver nødt til at undersøge det hele tiden. Ja. Øh, så nej, de har virkelig ikke noget at have fat i, men det, det er ligesom det samme, det er ligesom bare et modvægt, så man kan se, om han er altså også under undersøgelse, vi også vil undersøge Biden, han har også gjort en masse ting. Ja. Nå, Ruben, vi snakker jo også lige indenligvis i programmet om, at vi jo også i dagens udsendelse skal en tur til uh, næste <laughs> uh, Og det skyldes jo, at uh, USA's tidligere præsident, uh, Barack Obama, uh, fredag aften uh, dansk tid, skal tale i, uh, ved et arrangement i, uh, i Næstved. Det er jo så... Uh, Ja, det tredje gang, han, han kommer til, til Danmark. Han var her første gang tilbage i... Altså efter hans præsidentskab sluttede det tredje gang, han kommer til Danmark. Han var der tilbage i begyndelsen af efterår 2018, hvor han var i Kolding. Så var han der i uh, tidlig sommer uh, 2022, hvor han både talte inde på uh, Democracy Summit inde i skuespilhuset i København, og så et par dage efter talte han i Skive. Og nu er han så uh, i, uh, i Næstved uh, fredag aften. Det er jo en mand, må man sige, som... Uh, for det første stadigvæk har en høj øh, stjerne hos øh, de demokratiske vælgere, og en mand, som jo stadigvæk må siges, at øh, han en, øh, en en vis politisk rolle at spille, også i den øh, aktuelle valgkamp, fordi han er for det første langt mere populær blandt vælgerne, end Biden er. Vi kommer til at se ham derfor også før kampagne, ganske aktivt for Biden, hjælpe ham med, blandt andet med det, som du selv var inde på før, vælgermobilisering. Det er Obama rigtig god til, og det bliver virkelig afgørende for, for Bidens genvalgsmuligheder. Og så kommer man vel også altså hurtigt, når man kigger på den rolle, Obama han spiller i en 2024-kontekst, Jamen, så må man altså også bare hurtigt komme i retning af Trump, fordi øh, det er også lige for, at Trump bruger mere tid på at kritisere Obama, end han bruger på at kritisere <laughs> Biden i mange af sine taler. Altså, øh, det, øh, det er usædvanligt, øh, at en ekspræsident på den måde øh, fylder så meget, som, øh, som det er tilfældet. Men, øh, men der er ikke en om, at den mand, som øh, fredag aftenen ligger vejen forbi øh, Næstved øh, på det sydlige Sjælland, jamen, det er altså en mand, som... Øh, som øh, godt nok er det ved at være øh, mere end et par år siden, at han forlod øh, det hvide hus øh, som præsident. Men han er stadigvæk en, en mand, som spiller en, øh, en rolle i, i en aktuel øh, politisk kontekst, må man sige. Man kan også sige, altså Biden var jo vicepræsident i alle obama år, så mm. de hænger jo også på en eller anden måde sammen i folks, altså, folks øh, hoveder og sådan. Øhm, og så... Ja. Så er der også det der med, at han har ligesom det, Biden mangler på en eller anden måde. Mm -hmm. Den der pæl, altså Biden kan en masse ting, men, men den der sådan umiddelbare øh, charme og så det, det har han altså ikke, så, så hvis han kan komme ind og hjælpe, så er jeg sikker på, at det kan blive et stort, en stor hjælp. Ja, og så må man også sige, at det er i hvert fald en ting, som vi så også i 2020-valgkampen, som jeg tror, vi kommer til at se meget her igen i 2024. Det er også det der med, at Biden kan, når han har Obama ved sin side, Ja, uh, yeah, en ting er, at det er nogle gange lidt nemmere for ham at, uh, at, at få begejstret uh, masserne, men der er altså også den del, der handler om, at uh, Obama kan stille sig op over for vælgerne og sige, Biden gør det godt. Han kan stille sig op og sige, prøv at høre en gang. I synes, at de ting, som uh, jeg og Biden, vi, vi sammen lavede i, uh, i de otte år, uh, vi var henholdsvis præsident og vicepræsident, det kunne I godt lide. I synes, det var gode ting. Vi fik lavet blandt omkring sundhedsreformen, genopretning af økonomien, jobskabelse, alle de her ting og sager. Det synes jeg alle sammen var gode ting. Klimaaftalen i Paris og osv. Mange af de her ting er i virkeligheden det, som Biden viderefører. Derfor øh, siger jeg så til jer, som jeg er tidligere præsident, derfor øh, vil det være rigtig klogt, at I, I bliver ved med at, øh, at stemme på Biden, og selvom at, øh, han er ved at komme op i årene, så er det stadigvæk den rigtige politiske kurs, og det er en videreførelse af de ting, som han og jeg er sammen satte i gang i sin tid. Det er jo noget af det, vi så Obama gøre, i, øh, i sin tid, da man argumenterede for, hvorfor man skulle stemme på Biden som præsident i 2020, og det bliver helt sikkert også noget af det, som han kommer til at advokere for i forhold til, hvorfor Biden skal genvælges her i 2024. Og det er også bare at ja, få fokuseret på, det, på politik, få fokuseret på det, der går godt. Det er jo det, som Biden måske ikke altid har været så god til med at få, få fokus på de ting, der egentlig går meget godt, og økonomi og så videre. Sådan, mm. Han har ikke rigtig taget sådan, øh, æren for nogle af de resultater, så det kan være, han kan være med til ligesom, at få sat fokus der, hvor den skal være. Det er meget sjovt, at, øh, jeg ved ikke, om du så det den anden dag, men de har jo været ude, der har gået en helt lille rygter om, at Michelle Obama øh, var øh, i virkeligheden på vej til at skulle ind og overtage den demokratiske 2024-nominering, at, at i virkeligheden vil Biden slet ikke søge, søge genvalget, og at øh, i stedet så vil Michelle Obama komme, komme ind og øh, overtage, og dermed blive Trumps modstander. Det må de jo så ude for Obama-lejren siden den anden dag, og ingen af for i. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det er ikke den vej her, vi, øh, vi, vi skal. Vi kommer begge to til at støtte øh, Biden, og, øh, og Michelle Obama har ingen planer om at, øh, at skulle ind øh, i politik. Jeg vil sige, for mig at se, at de her rygter om Michelle Obama er et udtryk for to ting. Det er et udtryk for det første, for øh, at hun stadig er en stor øh, stjerne, øh, lige så stor en stjerne som sin, øh, som sin mand, i forhold til... Øh, i forhold til det demokratiske bagland, altså, der er hun stadig utrolig populær. Øhm, og at man derfor kobler det sammen med den anden del af fordi den anden del af det, for mig at se, det er så også... Det er et udtryk også for den øh, utilfredshed, der er øh, i det hele af baglandet med, at det er Biden, øh, en gang til nu. At det er, han ender med at søge genvalget, og at man derfor begynder at nah, ting, hvor dejligt det kunne være, hvis det var øh, Michelle Obama for eksempel. Er der anden? Og tænk engang, hvis vi nu øh, kunne vælge frit på, på lige præcis alle hylder, jamen, kunne det så ikke være fantastisk, hvis det var Michelle Obama? Barack Obama kan jo ikke. Men tænk engang, hvor fantastisk det så kunne være, hvis den anden del af duen, nemlig den tidligere første dag, Michelle Obama var den, som skulle på stemmesedlen, og dermed den, der skulle forhindre Trump i at vende tilbage til det hus. Det er jo det, det er et udtryk for mere end realiteter, fordi altså, hvis man nogensinde har hørt Michelle Obama tale, om politik, både dengang hun var første dame, og også i årene, der er gået. Så det er ofte meget kritisk, det hun siger. Altså, hun har meget tit det givet ret klart udtryk for, at hun ikke bryder så ret meget om politik, hun bryder så ikke om det sådan, politiske liv osv., altså helt tilbage i sin tid, da, da Barack Obama øh, gik med, med planerne om at stille op til præsidentvalget i 2008, var hun øh, i de indledende faser ret skeptisk over for projektet, og synes ikke nødvendigvis det var verdens bedste idé, hendes mand havde fået, øh, endte så med at, øh, at støtte det, og øh, blev så også en helt utrolig populær første dame i løbet af de otte år, hvor, at, øh, at familien Obama boede i det hvide hus. Men hun er også efterfølgende, øh, blandt andet også, øh, den foredragsturné, hun tog på i kølvandet på, af hendes erindringsbog, den der hedder Becoming, øh, der også er udkommet på dansk. Da den udkom, og hun var ude på den her foredragsturné og så som i øvrigt også tog hende til Danmark, hvor hun jo øh, øh, talte ude i, i Royal Arena. Øh, jamen, der øh, der var hun... Altså, hver eneste gang har det bare været, at hun afviser at gå ind i politik, hun afviser at øh, have nogen interesse i at søge politisk embeder. Og, øh, altså, det, øh, det er alligevel meget bemærkelsesværdigt, at man stadigvæk så tænker, okay... Rygterne får så meget power. Øh, ønsket om, at på en eller anden se øh, hende, eller måske vil han bare se en anden Biden, gøre, at Obama-legeren til sidst er nødt til at gå ud og simpelthen aktivt afvise, at der er noget om den her øh, form for, for snak. Det er lidt vildt. Jeg har lige en hurtig anekdote. der jeg gik på, øh, på øh, læste advokat i USA, ja. der øh, Michelle Obama, hun om bare dumpet første gang, hun tog øh, bar -examen. Så det var alle, der var sådan... Michelle Obama, hun er dumpet, så er det er okay. Så hvis jeg er så er, okay. er dumpet, så det er okay. Hvis hun, kan, hvis hun er sådan en perfekt kvinde derind, så det er det okay, hvis jeg også gør det. Det, så det viser bare, at hun har virkelig en høj absolut, absolut, absolut. Ja, men hun er, hun er stadig en meget, meget uh, populær første dame, i, uh, i hvert fald i den demokratiske del af, af den amerikanske befolkning. Nå, Ruben, så nåede vi uh, simpelthen både uh, til næste vi nåede tilbage i historien. Vi fik vendt både uh, Grow Cleveland, Benjamin Harrison, <laughs> uh, Donald Trump, Joe Biden og uh, obama paret jeg tænker, at vi lader det blive ved det for i dag, så kære lyttere, her til sidst skal der lige lyde en tak for, at I er så søde at gå ind og blive medlemmer, der er kommet nye til igen siden sidst. Det er vi super glade for, fordi det er medvindeligt til, at vi kan blive ved med at producere alt den dejlige journalistik, vi laver både inde på kongressen.com, og det er også medvindeligt til, at vi kan lave den her podcast. Er du ikke allerede medlem, så kan du blive det allerede i dag, fordi det er ganske ganske nemt, og det er ganske ganske fantastisk, når det sker, fordi så er det nemlig sådan, at vi kan gentage en parole, som lytterne måske har hørt mig sige før nemlig at god jok det koster penge, så derfor så er vi så glade, når der kommer nye, fordi der er altid plads til flere. Det var hermed opfordringen Givet videre om skønt er blevet medlem af kongressen.com, hvis I ikke allerede er det, fordi så kan bland andet læse, hvad Ruben, han skriver allerede igen i næste uge, og hvad alle de andre dygtige folk, vi har, de også skriver. I kan også læse, hvad jeg skriver, hvis I skulle have lyst til det. Men i hvert fald, bliver medlem, vi bliver helt utroligt glade. Det var ordene på vegne af Rubens Sindal og undertegnet Anders Siger vi tak for i dag, og på genhør snarest.